Nyolcadik fejezet Klettyi leklon, klettye Ott súran a vályog folyosókon a radiátorfiú, Mint neszező kisegér az éjszakában. Olykor fülét a falakra tapasztja és hallgatózik, A horkolás konstellációk kirajzolják lassan a balota térképét. Balra Bolívia hortyog, Amott a sebesült Gáspár nyőszörög, az igazságügyi miniszter nyeldekelve giotinokról és rügyező akasztófákról mormog, mindenféle kivégző ítéletet hozálmában. De van itt bizony más is, tapicskálás a szaros szalmában, a szarvas aggancsok koppanásai, vadállatias röfögések, fájdalmas nyöszörgés. A karámokban balga köreiket járó emberhátasok hangja, a radiátor fiú ezt követi, és egyenest az istálóhoz vezetik az ajok. A limuzin egy kupac, félig megrágott őszcsont mellett szundít a fél kibélelt térben, az emberállatok tojás repesztő bűze gyomron vágja a radiátor fiút, aki köhögve a sarokba okádja a még gyomrában lötyögő pálinkás vizet. A karámok szálkás lécrései közül riadt buta emberi szemek bámulnak az öklendező miniszterelnökre, a táltott szájakból nyálcsorog az orüregek üregek sarkában takony buborékok pukkannak. Radiátor fiú közelebb araszol az egyik karámhoz, egy mesztelen, koponyalékelt kislány nyűszítve hőköl vissza tőle. A fejébe kalapált szarvasaggancsok, a mögöttes rázsáló vályok fallalkott szintanak, ahogy a nagy sietségben megcsúszik a saját ürülékén, és puff, a hátára esik a gyermek. Le... Azaz ne félj. Biztatja a fiú, ám gyanítja, a lány akkor sem értené, mit beszél, ha itt lenne a tolmács, hogy fordítsa neki a szavait. A koponyájába kalapált, gyökérként szerte ágazó aggancs teljesen szétroncsolhatta az jó részét. A szégyen kampói tépik a radiátor fiú tudatát. Igaza van a népnek, látja be. Ördögökkel cimborál, a kastélyukban lakik. Pálinkázgat velük, a szőrös seggüket melengeti az izzó vájukkal, miközben azok ezt művelik az emberekkel az istálójukban. És még karámokat is építenek nekik, értékes régi fából, száraz szalmából, ami napokon át fűthetné a fagyoskodó falusiakat. De fog még a nép melegedni a kidöntött karámajtók tüzénél, dönti el magában a miniszterelnök. Felszabadítja ezeket a rabigába vert szerencsétleneket, a börtönüket pedig holnap magukkal a krampuszokkal aprítatja fel, amelyik ellenáll, azt majd kicsit megsütögeti. Bizony éjjenezni fog a nép, ha beállít hozzájuk a zsákokba porciózott fával. A lányekkor ekkor szimatolni kezd akár egy kutya, s közelebb araszol a fakerítés másik oldalán mélázó radiátorfiúhoz. A szarvas gyermek arca piszkos lámpabúra, amin még át-át dereng egy emberkislány fénye. Csimbókos, szaros náddárdákkal tűzdelt haja akár göndörfürtökben is lóghatna a vállára, szürke kavisz szemeiben kecskegidaként ugrándozhatna az élet. A fiú szemügyre veszi a karám csüngő csüngőfém lakatot, majd fénysalakká csomósodik benne a gyűlölet, Nyújtózkodó lángánő a gégegödrében, saját farkát kergető dühös ordítás, és ujjai a rozsdás zár szerkezet köré fonódnak, ami úgy olvad meg, és csorog végig forró tenyerén, mint a szökő higany. Gökli gyakor! Sikolt a fiú és rohan, sorban olvasztja meg a fognyat gyümölcsként csüngő lakatokat, ezeket a pokoli kolompokat, az olvadó fém már ezüst habacsként csomósodik szerte a padlón, mint a pénzérmék. Káron elhagyott fizetése, fémtócsák hevernek szerteszét. Csikorognak az ajtópántok, ahogy kitárulnak a karámok, és mint törött játékok, rőzsékkel kibélelt zsákállatok, a föld alatt rohasztott, tűzdelt húsok, előmásznak szalmaágyaikról a koponyalékelt emberek. Sebes térdeiken, lehorzolt könyökükön, fájdalmas tenyerükön kúsznak, bizonytalan röfögések morzéi kattognak torkukban. Gyermekeim, torz testvéreim, szólítja meg őket a fejében a radiátor fiú. Hát nem egy formák vagyunk. Alaposan megrágott és kiköpött minket a világ, a szavunkat már senki sem érti, csúszunk csak sérülten fáradtan négy ezen a planétán, mint férgek, a késélező tusokon és sikoltó szájakat vág belénk a létezés. Mi vagyunk a nyomorultak erőtlen serege, a pincében fogva tartott forgók armadája. Sápat üszkösödő kísértetek. A sebek és szaros segvájatok sokasága az ében. Felsorakoznak a pokolból szabadult, csontlékelt, rákos sejt, megnagyobbodás nagyobbodás húsembriók, a valaha volt emberek állatcsontokkal díszített kín karneválja. Nyálkás orrukkal körbe szaglásznak a pajtában. Egy fiatal férfi a lába között csüngő hústömlővel oldalba húgyozza a szendergő muzint. A radiátor fiú pedig minden erejével nekifeszül az istáló hatalmas bejárati kapujának, amely mögött a kérlelhetetlen téli szél száz és száz farkas torok erejével bonyít. Lú! Nyög, és teljes testével a zsalunak feszül, mire nagy nehezen feltárul az ajtó, és jeges szél, mint örjöngő éjféli kísértet ront be az istálóba, ezernyi hókristályt hoz magával, és felkapja a száraz szalmát, hogy rúna ABC-ket rakjon ki belőle. A mesztelen nők és férfiak serege ilyetten hőköl hátra. – Tülasztjuk, lakytok! – a miniszterelnök, azaz, szabadok vagytok. És félreáll, hogy felkínálja nekik az éjszakát. A pálinkától még mindig bizonytalan járással oldalazva a falka mögé kúszik. Közben kutyaként szimatolja meg a kezét a korábban a karámban látott kislány. Lehagytok, lehagytok! De az értelmüktől megfosztott emberek hadacsak csak állott és bambán bámul kifelé a hóviharba, egy lógó csöcsű öregasszony elkezdi a csöpögő vizeletet nyalogatni a luxusautó oldaláról, két férfi pedig összeakasztja a fejébe kalapált aggancsot, és dulakodás kezdődik. Kaffogva lökik neki egymást a többi szarvasembernek. A radiátor fiúk latyogva próbálja kiterelni őket a hóba, Egyiknek másiknak még a hátsójára is csap, de sehogy sem sikerül a kiárat felé vezényelnie őket. Káoszba fullad minden, páran eloldalognak a miniszterelnök mellett, s visszacsörtetnek a karámba. Megint mások a limuzin mögé kerülnek, és fejüket a kerekek közé dugják, és a földet szimatolják. A radiátor fiú csontos ujjai ökölbe szorulnak. Ostobák! Hát nem értik, hogy ő csak segíteni próbál, s az istáló ajtón túl a szabadság várja őket? Pont mint a falusiak, azok se fogják fel, amikor jót akar tenni valaki velük. Mindenki csak hátráltatja abban, hogy jó vezető legyen, de majd ő megmutatja nekik. A haraktól forni kezd, de a miniszterelnök fűtőcsövei berobbannak, és izzó tenyerével nagyot üt egy asszony görbe hátára, Tompa puffanás, a nő oly a szilánkokra töri a dobhártyákat, Az éget bőr bűze, egy vörös hólyagos kézlenyumat Marad a koponyalékelt asszony gerincén, mint nyújtózkodó tengeri csillag. És a sebesült nő szaladni kezd, rohanni egyenest ki a hóba, az éjszakába, hogy minél távolabb kerüljön ettől az őrült, perzselő ördöktől. keservesen bonyít akár egy felrugott kutya, majd nyomorult alakja eltűnik a hófüggöny mögött. A radiátor fiú az aggancsos csordára emeli parázsló tekintetét, pupillájából apró füstpászmák kunkorodnak elő. Lehet, láttak? Sikolt, mire kitör a pánik. A kétségbe esett állatemberek egymás hegyére hátára másznak, a sarkokba iszkolnak, hogy elbújjanak a miniszterelnök elől, de a fiú túlfűtött haragja elől nincs menekvés. Üt, akit csak ér perzselő kezével. Szörnyű mennydörgés az éjszaka vájataiban, emberi üvöltésekkel gargalizál az istáló, s alámerül mindenki a fájdalomban. Fújtatva rohannak a ropogó hóban az égési sérülésekkel tarkított embercsökevények, ezek a gyötrelem tehenek. A fiú utójára a kezét szaglászó kislánynak kever le egy hatalmas húsperzselő pofont, amitől a gyermek először az oldalára esik, majd riadt csótányként spurizik ki a fagyos éjszakába. A fiú pedig összeroskad a kiürült pajtában, kapkodja a levegőt és vörösen lüktető kezeit nézi. Nincs már kit megégetni velük, így hát a saját arcát temeti forró ujjai fogatába. Képtelen se magán, pedig vágyna most a fájdalomra. Bárcsak itt lenne apa, a nyers hús, hogy alaposan belérugjon. Olyan erősen, hogy horpat melkasa a radiátor forró bordái középrés is elődjön. Lágyok, maga elé. Szavai a széthordott szaros szalmára potyognak, és szép lassan lehűl a teste. Iszapos fáradtság tör rá. A szobájában ácsorgó dunyhás ágy, elérhetetlen távolságban lebeg tudata előtt. Képtelennek érzi magát, hogy ezüstös pikkejkeként újra azokon a vályok folyosókon kódorogjon. Már így is kellően elveszettnek érzi magát. Az istálóba szabadult szél, jeges szilán nagyotásít nagyot ásít a félig még részeg miniszterelnök, s eldönti, becsukja az istáló ajtaját, az egyik karámba, és alaposan kialussza magát, lekaparja koponyatányérjáról a sötét gondolatok maradékát, és hagyja, hogy takaróként beborítsa elméjét a vizenyős felejtés. Már indulna is, de látja, egy különös, sötét alak szobrozik az istál ajtajában, méghozzá olyan magas, hogy szinte a szemöldök fát súrolja. Valóság ez, vagy csupán a kimerült agy árnyjáték előadását látja. Netán valamelyik hátas tért vissza, és neki újra fel kell izzania, s ki kell kergetnie az éjszakába az állatembert. De semmi energiája nem maradt már ehhez. A rovarrajként reszkető hópihék ragyogó felhője, a kintről beszűrődő szappanos holdfény épp csak a figura kontúrjait rajzolja körül, félredöntött, szinte már a saját vállán nyugvó fejjel áll, érdeklődve figyeli a radiátor fiút. De micsoda feje az, nem emberi alakja van, inkább mint egy bárányé. Jobb kezében döglött madárcsünk, úgy tartja maga előtt az torkát markolva, mint ha csak lámpa lenne. A bal keze birka szőrkabátja alatt melegszik. A mummával nem kell foglalkozni. Riasztó egy szarjankó, de senkinek sem árt. Lerántja másokról az áruhát, és ezzel visszaállítja a világ természetes rendjét. Mondta egyszer menyhért. De most, hogy ott áll, az istáló ajtajában ez a farsangi lidérc, a radiátor fiú ereiben meghűl a fűtő folyadék, és szívkazánja őrült kattogásba kezd. Majd az is eszébe jut, hogy a segítségét akarta kérni. Vesz tehát egy mély levegőt, és bánatos klatyogásba kezd. Az is őt csak És kattog és kluttyog, radiátor radiátorszavai nedves fém csobbanások az éjben. Elmesél mindent, elmondja, hogyan próbált segíteni a didergő falusiakon, s hagyta el a termosztátfejet, és persze regél régi barátjáról a fűtőtestről is, no meg a szívről, ami ott dobog valahol a világ gyűrődéseiben, a zár, amibe a kapott, de elvesztett kulcs illik. A fiú nem tudja eldönteni, érte a muma bármit is a szavaiból, mert láthatóan nem reagál rájuk. Olykor a fejét szinte a szemöldök fába verve a másik vállára hajtja, majd vissza. Mint aki nagyon érdekesnek találja ezt az egész helyzetet, az istálóban hadováló kölyköt, de szólni egy szót sem szól. A miniszterelnök pedig azt kívánja, bár csak itt lenne most vele Bolívia, hogy fordítsa szavait. Segíts, mumma, az emberek nem értik, hogy boldogságot és meleget hozok nekik, klacsogja a fiú a saját nyelvén, mire hirtelen élesrikoltás tölti be az istállót. Kár, kár, kár. A mumma kezében csüngő döglött varjú szeme, vörösen felragyog, csapkodni kezdi a szárnyait, és hajtja, csak hajtja, dobhártya szaggató hangján. Kár, kár, kár. Kihult fekete tollak keringőznek most a jeges szélben, mint fonnyat csin szirmok, vagy a vigasztalhatatlan szenes kájhák korom könnyei. A torkánál szorongatott, életre kelt, döglött varjú majd kitépi magát a mumma újai közül, úgy csapkod. Ám a rémalakot ez cseppet sem zavarja, sőt, feje a károgás ritmusára fordul jobbra, majd balra, dől egyik oldalról a másikra. Én vagyok a megváltó, üvölti a radiátor fiú víznyelven, mire a varjú válaszol. Kár! És a mumma előhúzza a szörme kabát alól a bal kezét, és apró papírt vagy cédulát lenget. Nem is, hanem egy kártyát, S kiengedi ujjai közül a lapot, amit felkap a szél, és egyenest be az istálóba a fiúhoz fújja. Úgy potyalna elé, mint lehúlt levél, majd a farsangi fantom egyszerűen hátat fordít a miniszterelnöknek és útjára indul. Kalajt, sikolt utána a kölyök, de hiába. Felszűl a bárányfejű lidérc körvonalait az éjszaka ezeréhes szája. Csatt, a súlyos fajtó nagy hangrobaj kíséretében becsapódik. Kívülre az ordító cúgot és az istáló levegőjében keringő tollak és hópihék nyomban a földre hullnak. Csönd és végtelen sötétség borul a térre, amit csak a radiátor fiú halkuló klatyogása és a limuzín motor horkolása tölt ki. A fiú pedig elenged mindent, tudat a koporsóját a sírgödörbe mélyesti, és elnyeli a korgógyomrú föld, majd ráereszti kocsonyás férgeit. Az osztatlan testű rémálom nyüveket Ebben a feneketlen kútban hever aztán hosszú, hosszú órákon át, ahol csak a varjú károgás víz hangzik, s az őrület kötés mintáit memorizálják a csattogó kötőtük. Ez itt a radiátor fiú álma. Régi fémgyűszűk menekülnek a levágott emberi ujjak elől, melyek mint nyálkás, házatlan csigák csúsznak utánuk. Kájhák sétálnak a fagyott út mentén, és szénért könyörögnek. Ígérik, ha kapnak, elűzik örökre a telet. Ó, de hamis proféták ezek! Egyedül a konvektor messiás képes úgy kiolvasztani a világot, hogy a fagyhalottak érezzék végre a saját bűzüket, jégcsapból épült börtöneikből kiszabadulnának végre az alvajárók, és szétszórnák a földeken a szép álmok liszt szemcsét. Hiába, a csillagok csizmái elkoptak már az egyhelyben járástól. A fiú álmában jajgat és nyögdécsel. Ne nyöszörök bár annyit, hamarosan úgyis itt a karácsony, akkor majd szépen elengedlek ígéri apa, a nyers hús. A koponyájába két oldalt, mint áttetsző aggancsot egy-egy teli pálinkás üveget vertek, és a tömény ital egyenest az agyába csorog, a fiára vigyorog, és azt mondja, jön már a putta És érkezik bizony anya, méghozzá baltával a kezében, és lesújt. Ripitjára töri az apa koponyájából antennaként meredező pálinkás üvegeket. Elfolyik az ital, és az alkohollal együtt elpárolog a férfi maradék tudata is. Utoljára még azt mondja, nem szabad kiolvadnunk, te vakarék, különben megéreznénk a saját hullaszagunkat, és meghal újra. Te leszel akkor az új férfi a háznál, az új apa, az új nyers hús, riogatja a puttonyasszony és ott vannak már az új fenyőpálinkás üvegeknál, amelyeket ezúttal a radiátor fiú fejébe fog kalapálni. nyomorult vad lesz ő belőle is, s eltéved majd saját összegabajodó szavai bozótjában. Lapátforgás, micsoda malmok dolgoznak a nyugtalan emberekben, a fiú kétségbe esett ordításra ébred, hangjától reszket az istáló. A kölyök kinyitja a szemét, Szörnyű másnapos fejfájás szorongatja száraz szivacsá fonnyadt agyát, Szivárvány hártyáját a fény szurkája, s pupillája úgy szűkül össze, mint egy magába kucorodó fekete macska. Fény, reggel van, hát léteznek még reggelek ezen az átkozott helyen, Nem csak az örök téli éjszaka. Ó, hagynám már abba az ordítást, akár ki is az! A fiú alatt recseg és ropog a szalma, hogy óvatosan feltápászkodik, és hitetlenül néz a krampuszra, a népjóléti miniszterre, aki a nyitott istáló ajtajában szövekel és ordít, visít, üvölt bele a világosságba. Talán a reggeli nap fényéjeztette meg ennyire. Így elszokott tőle. Borzaló, borzaló! Ezt hajtogatja, mint valami őrült mantrát, és megérkezik az igazságügyi miniszter is, majd pár pillanat múlva menj hért. Mi ez a fasztnyűves felhajtás már így a reggel? – morog az öltöny mellényes ördög, a vállait ropogtatva. – Felvered az egész kastét. És miért van nyitva az összes karám? És miért üres mind? Mégis milyen gyakonvert varany baszás folyik itt? A népjóléti miniszter csak hápog és kifelé mutogat a fényárba karmos a radiátorfiú nagyot nyel, és előson fordál a szalma közül. Miniszterelnök úr, menj a homlokát ráncolja, majd a krampusztásai mellé battyog, és kifut a vér az arcából, amikor tekintetét a hófötte tájba fúrja. A radiátorfiú óvatosan melléje araszol, Ekkor már különös mosoly bujkál a száj szegletében. Tudja, nagy csetepat veszi mindjárt kezdetét, mert most tudatosul az ördögökben, hogy szabadon engedte a hátasaikat. Odakint minden bizony a láb és tenyernyomok, hígyóit látják, melyek egyenest az erdőig tekeregnek, mégis bazsajog, mert képtelen leplezni a büszkeségét. Aztán, mintha csak valaki lekattintana egy kapcsolót, az arca egy pillanat alatt elkomorul, amikor megpillantja azt, amit a krampuszok is látnak. Hallottak! Rebegi a népjóléti miniszter az ajkai reszketnek. Egytől egyik? Oda kinn a kastély előtt a fehér hószőnyegen pucér emberek fekszenek. Fagyott testük meg annyi dudor egy lepedőn, szétálló tagokkal hevernek törötten akár a ledöntött szobrok, a hó már félig befette őket. A fejükbe kalapált aggancsok villámhárítóként meredeznek. Páran egymásba gabolyodtak. Láthatóan az utolsó pillanatig melegítették a másikat, de a jeges széllel szemben, amitől eddig az istáló legalább megvédte őket, nem vehették fel a harcot meztelenül. A radiátor fiú megszédül. Hogy lehetett ilyen ostoba? A pálinka elvette az eszét és a borzalom betetőzik, amikor menyhért az összekaristolt istálóajtóra mutat az aggancsütés nyomokra, a fába kapart vájatokra, az egyikből kitépet rovarszányként egy leszakadt véres emberi köröm áll ki. Próbáltak bejutni. A gondolatra a radiátor fiú szívmozsarában vergődni kezd a törő, hogy és miért nem ébredt fel erre, mert kiütötte a pálinka, s a saját koponyak útjában. Nem messze a megváltást jelentő ajtótól, a tegnap este még a kezét szaglászó kislány hever, a feje körül vérglória vöröslik a hóban, addig rohant újra és újra agancsával a fának, míg a fejébe vert szarvak teljesen szét nem roncsolták az agyát fájdalomtól eltorzult arcát sikoltó maszká fagyasztotta a tél. Nos, talán gratulálunk kéne a miniszterelnök úrnak ezt a népírtást még az elődje is megirigyelni. Dünnyögi az igazságügyi miniszter és ezen jót kuncog, de menj cseppet sem találja viccesnek a dolgot. A harag gázrózsái gyúlnak a szemében, karmai a saját tenyerébe válnak, és megindul a radiátor fiú felé, aki félelmében már is hátrálni kezd. Ostoba, Ki a kiabálja az ördög, teljesen kivetkőzve magából, megfeledkezve róla, kivel is áll szemben, és felkapja a sarokba állított szaros lapátot, készen rá, hogy lesújtson vele a miniszterelnök koponyájára. Az igazságügyi miniszternek kell odaugrania, hogy lefogja a kezét. A fiú tekintete erre elsötétül. Arra gondol, rendben, üssd csak meg, megérdemlem, sőt, szükségem van rá, hogy alaposan helyben hagy, de utána bizony megfőzem a húst a csontjaidon. Kátörrunk, szakad ki a kölyök torkából, de mennyit lefagy, nem mozdul. Víperaként mered a szaros szalmával borított miniszterelnökre. Aztán lerázza magáról a rácsimpaszkodott igazságügyi minisztert, és a sarokba vágja a fémlapátot. Az nagy csörömpöléssel dől el. A népjóléti miniszter pedig sír és nyavajog, még mindig megrendülten, remegő térdekkel áll a halott hátasok végtelen terítéke előtt. – Mind fogunk ezt lovagolni, nyivákol. – Mire fogunk ezután vadászni? – és mit fogunk kellni? Ez az utolsó, feltett kérdés, aztán mindent egy csapásra megváltoztat. A fiú arcából kifut a maradék vér is, mennyhért dühös képére pedig széles vigyor ül ki. Tűhegyes fogai úgy bújnak elő fekete innyemögül, mint férgek a földből eső után. A krampusz ugyanis ekkor döbben rá, hogy tudja igazán megsebezni a miniszterelnököt. És nincs hozzá szüksége a szaros lapátra, Csupán egy vallomásra. Ennyi? Semmi szükség tolmácra, A krampuszok értik, mi verte ki a fiúnál a biztosítékot. A népjoló léti miniszter a szájára is csap. Nem enyhért gonosz mosolya még nagyobbra nő. Szinte magába szippantja az egész szarcát. – Nos, miniszterelnök úr, az este, amikor szarvas húsért szalasztottuk a drága jó, nép, jó léti miniszter barátunkat, nem egészen hagyományos szarvashúsra gondoltunk. És a fiú agyában feldereng az ecetes nyers hús emléke, amit a krampusok jó ízűen szaggattak hegyes fogaikkal, miközben nyeldekelték a fenyőpálinkát. Sőt, az is, amikor ő maga az ujja köré vette egy darabkát és ott helyben megsütötte, majd aztán nagyot harapott belőle, majd egy újabbat és még újabbat, és a többieket is megkínálta a gőzölgő mócsingokkal. Az emléktől begölcsöl a hasa, a gyomra remegni kezd. Ott fetreng most a szalmán. A könnyeivel küzdve okád, s miközben szögeket ver belé a harag és az öngyűlölet, arra gondol, elég, elég ez már túl sok. Mi lett belőle tömeggyilkos és kannibál, és csak rászkódik tovább a sírástól, a rosszuléttől, nincs már semmi a gyomrában, amit felöklendezhetne, de még az újját is ledugja a torkán, hogy még az utolsó lenyelt húsfalatkát is kikergesse magából. De rég megemésztette már, semmi értelme. Menyhért kárörvendően kacag, és gyönyörködik a rosszul létén. Ugyanúgy, ugyan, miniszterelnök úr, hát nem volt ízletes és pompázatos a tegnapi vacsora? kérdezi a fiút. Szoktunk persze őzre is vadászni, láthatja, mennyi csont jut a limuzinnak is, de az utóbbi időben már nem szívesen mozdultunk ki, és inkább a házi állatokból vágtunk le egyet-kettőt. Inkább tized-huszat, oldja meg az igazságügyi miniszter. Menj ekkor az ajtóban nyekergő krampuszhoz fordul. Ne a hasad, drága, jó, népjóléti miniszter, barátom. Zengi a öltöny mellényes ördög. Jó helyt vannak azok az állatok oda a hóban. Télanya szépen fagyasztóba tette nekünk őket, ennyi hussal el tavaszig is. Köhö, próbált tiltakozni a fiú, de nincs már ereje. Mennyért lehajol, és felvesz egy papírlapot, egy kártyalapot. A mumma tegnap éjjel adott ajándékát, ami azóta ott hevert a földön. Jobban teszi, miniszterelnök úr, ha visszatakarodik most kicsit az elnöki lakosztályba. Épp elég kárt okozott már ma, majd holnap friss lendülettel folytatja. Közli bele az ördög, a hangja nem tűr ellenkezést, majd a kártyalapot egy hanyag mozdulattal a szalmában fetrengő fiúra dobja. A névi egy kártyáját pedig itt ne felejtse. A lapon egy pompás öltözetű fiatal férfi, egy szakadék szélén lépked, valamiféle udvari bolond. Az egyik kezében egy rózsát tart, a másikban pedig egy botot. Egy ickatott kutya ugrál a lábánál, fejét magasra tartja, az eget fürkészi, és észre sem veszi az előtte ásítozó mélységet, a végtelen szakadékot, ami elnyelni készülőt. Ez az utolsó pillanat a zuhanás előtt. A fiú az ujjai közé veszi a lapot, és pókjárásban megindul a lakosztálya felé. Igen, alvás, erre van a leginkább szüksége. Pienésre, csöndre, nyugalomra, felébredésre. Talán délutánra sikerül meggyőznie magát, hogy ez az istáló nem is létezik. Úgy, úgy, majd küldetek fel egy kis fegyőpálinkát, kurjant utána menyhért. A radiátor fiú pedig arra gondol, igen, az jó lesz, a fenyő pálinka az most kell, ez majd szépen rendbe hozza a lelkét, mondta valamikor a krampusz. Megtalán némi húst is, teszi hozzá a röhögcsélő menyhért, mire a rosszul lét ismét gyomorszájon vágja a távozó fiút, aki szinte fel sem fogja, hogy közben rohanva, fújtatva megérkezik a tisztifő orvos is. A miniszterelnök oldalazva kitér a bőrkesztyűs ördög útjából, és folytatja poroszkálását a szobája felé. Már csak félfüllel hallja, hogy a tiszti főorvos könnyektől fuldokló hangon közli az Istálóban ácsorgó Krampusz kompániával, hogy az éjszaka belehalt a válsérülésébe gáspár. Egy kis fenyőpálinka. Bizony, az most kelleni fog.